Inako, alabeditik, egunon. Kaixa, egunon. Bueno, inako, soz pechua zara. Ezan beste, ezan beste. <laughs> Arruesako koordinatzei esan zara, horrein dela gutxi arte, eta pentsatzen dute esperientzia luze bat zula horrek ez? Piskat, perspektiobaro korrarekin ikusteko Euskal Herriko Irrati Libren Panorama. Bai, eh, bueno, eh, arroza ibili nahi zenbit bitartean eta bueno, gaur egun ere ba, konturatzen zara ba, leku askotan, jendeari dela lanean eta orain arte edo bentsat elkar gehiagirik gabe edo bakoitzak bere herrian, bere esparruan lan egin Bueno Arroza sortu zenetik eta azken urte hauetan ba, Ikusten da ba, bueno, teknologia berriek eta pixkate arroza bezelako elkarteak egoteak ba, elkarlana areagotzen duela eta pixkate esfortzuak errentabilizatu daitezkeela. Ba, orokorrean ikusten da jende asko gune txikietan lan egiten hori da Arrozan bitlugaren okez. Ok, Gaur, bergaran e, aurkitzen gara, e, Euskal Herriko irrati libren e, topaketa honetan, ez naiz ausartzen esatera lehena denik, baina aspaldiko urtetan bintzat lehenengo jardunaldiak dira, eta iruroi e, lagun e, urbeldu gara espero, altzen e, alako harrakastatzen? Ba, Ni pentsatzeot, jendea arreldetik ba, oso harrakastatzen izan dela, edo basegoela ja, biltzeko gogo bat, edo elkarrezagutzeko gogo bat, edo basegola, ez? Lehen aipatu dudana, ez? E, Euskal Herrian hainbat eta hainbat irratik gabiltza hainbat ain, eta leku txikietan, herrietan lan egiten eta askotan aislaturik e, lan egiten dugu, beste gogoratu gabe ba, asko garela honetan, eta ematen du ba, jardunaldi hauek e, albideratu dutela ba, hori ba biltzea elkar ezagutzea konpartitzea esperientziaak e, Gero ba, teknikoan, nikoan, ba, jakituria eta esagutzak e, konpartitzea eta gaur egun gainera lehen esan bezala ba, internetekin eta teknologia beharriekin elkarlanao gero eta posibleagoa da, gero eta errezagoa da Tresna batzuk e, sortu ditzak edo arrozak baditu Tresna batzuk non irrati egin asko lagun deisailekeen Jende aldeti, ba, apur bat arrituta, hanbeste jende bildu garelako, eta, bueno, pozik, eh, interesgarria, eta honek eh, ematen du, ba, gogoa, ez, eh, errepikatzeko eh, izan daiteke bai. nordaki, eh, urtero egin gindaiteken zerbait, edo... Ba, egutsien ez, eh, entzuten ditugu, nirreti saioen egilei, aurpegi bat eh, jartzeko balio izan du, adibidez. Bestalde, eh, Lapurdin din eta basena eh, lan egiten dugunok, E, kakotxartean zorte e, pixka baukagu frekuentziak onartuak ditugulako, legalak direlako, eta horren baitan bazuzenean e, laguntzen sistema batean sartzen gara lako Frantziarre gobernuarekin. Ego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan egoeraz da berdina, baina e, Euskal Autonomia Erkidegoan eta baitan afarroan ere, bat ozen hilabetetan baliteke e, berriz ere zozketara edo, ateratzea frekuentzia batzuk zueke alabe ditik, E, zerra izatea pentsatzen, lalean hasiak zarete. Garagi baten, e, agean larogei garren amarkadan, eta hemen egoi batez ere, irrati librak e, beraien pentsakera, edo aipatzen genuena zen, ba, ez genioen la, inori baimenik eskatu behar, emititua alizateko. Meina, bueno, urteak pasa dira, eta orain e, irrati libraen artean e, nagusiki, nagusitzen ari den ideia da, guk, e, eskubide osoa dugu emititu a e, beste komunikabideetan agertzen ez diren errealitateak isladatzen ditugu, e, errealitate herritarrak, e, jende sumetik e, gertu eta elkartetatik e, gertu dagoen errealitate bat isladatzen dugula eta horrek irrati diala aberasten duela. Estatuaren e, beharra dela dialean halik eta askatasun eta dibertzitate gehiagien bermatzea. Horban ikuspuntu horretatik guk e, gurea da ezigentzia bat. Guk e, urte luzez ari gara lanean, ikuspuntu ezberdin bat e, plase, e, plasaratuz, diru azmori gabe eta gu pentsatzen dugu, eskudibidea izan behar dugula ba, lizentzia batekin eta oztopo legalik gabe e, emititzeko. Hau esan da, orain ikusten dugu, ba, e, Espainiar Estatuan, hegoaldean e, Euskal Herriko Egoaldean, ba, Euskal Autonomia Arkidegoan, eta nafarroan baita ere, ba, lizentzia banaketa egiteko, ba, lehiaketa ba, atera behar dela, epe lagurrean, hori dirudi. Euskal Autonomia Arkidegoko dekretu ezagutzen dut gehiago, eta dekretu txarrada printzipio e, irrati libreak e, onartzen dira meña esaie erreserbatzen lizentziarik eta derrigartzen gaituzte irrati komertzialekin leihatzera eta beraien e, nola esan baldintzak eta esan etiqueta berdinarekin ez pizkate aurkestera naiz eta oinarretik e, oso ezberdina garen bai hori da e, erabat ezberdina diren planteamendu edo havia puntu batetik e, gara, eta lizentzia horietara aurkestean nahi bat dugu, beraiekin lehiatu dardugu. Hori alde batetik, e, ba. e, eta gero bestetik ba, Euskaran ikuspuntutik ere ikusten dugu, Hegoaldean ba, behintzat, parraaldean bezala, imaginatzen dut, dialaren eguneko larogei edo larogeetan barra erdal irratiak direla, eta degrektu honetan beste beina ere Euskarari neiz eta kuota batzuk errezer Ez dela konpentsatzen orain arteko banaketa ez. Eez dela egiten ba, orain arte euuneiko laurogeia baldin bada erderaz egiten dira irratzaioak edo irrratiak. Ez da esaten orain dekretu honetan ba, e, frekuentza gehienak euskaera hauttzezko irratientzatzen izan beharko lirateke, pixka konpensatzzeko panorama dialean ez egiten da, erreserbatzen dira kupo batzuk, baina gainera, e, inorresbadar aurkezten e, lizentzia hoietara automatikoki euskerara euskarazko irratia irreserbatutako ir, lizentzia hoiek gaztelerazko batek hartu ditzake. Orduan, bai alde euskeran ikuspuntutik eta baita irrati libre ikuspuntutik, ba dekretu txarra dela ikusten dugu. Baina hala ere, zaiatuko gara lizentzia bat lortzen, et bentsat ikus dezaten gure asmoa dela ba, adiraztea eskubide osoa dugula eta guri lizentzia bat dagokik gula ba, ba, irrati komunitario eta euskaldun guzti bezala. Ba, inako aldarrik apenarekin gelitzen gara, esker. Eskerrik asko zui.